Звучив поїзд в далеку дорогу, скодихнувся вагон і помчав. Я останній вже раз подивився на все те, що так вірно кохав. Я останній вже раз подивився на все те, що так вірно кохав. Через 48 довгих років. Літо 1988 року. Щось там було у спілці, і я затримався. Приходжу вже геть пізненько, вдома вся сім'я сидить за святочним столом і закуска непогана, і пляшка французького коняку розкоркована. Ми її берегли для якоїсь визначної події от якби дітей одружувати чи внуків хрестити навіть. А тут нічого такого не трапилося, а вони розкоркують і веселі надміру, таємничі. Вгадай, з якої нагоди ми частуємося? І таке, і інше на думку спадає, але ж ні, на те. Вгадуй ще. Зацитую ще замітку в сіднейській українській газеті «Вільна думка» приблизно за той час. До Австралії завітав письменник М. Петренко, а написав її «Мій земляк, куратор діаспорського життя, в цьому зеленому континенті прославлений Дмитро Чуб. Ось рядки з неї». До Австралії на побачення з сестрою, яку німці забрали в в'ясище під час війни, завітав письменник Микола Петренко зі Львова. Його побут на нашому терені триватиме лише до 10 днів. Микола Петренко досить активно працював на літературному полі. Його пору належить 28 окремих видань різних жанрів – збірники поезії, новел та повістей, нариси воповідань, збірних пісень на малюйміні «Ніч», що створили різні композитори, поклавши на музику його тексти. Як його проза – збірник «Крутояр», так і збірка поезії «Серцем Палаючим» в великій мірі відображають тяжке життя під німецькою окупацією та в німецькій неволі. Лише недавно вийшла в Києві видавництві «Молодь» нова збірка його вірші під назвою «Війна в мирний день». Серед його майстерно написаних ліричних поезій чимало присвячено відомим постатям минулого та сучасного. Зокрема, Миколі Лисенку, Оленій Кульчицькій, Василеві Стефаникові, Миколі Леонтовичу, Григорію Сковороді, Івану Франку тощо. У вірші, присвяченому славній поетесі Ліні Костенко з нагоди її приїзду до Львова, автор пише «Львів сам розстеляй, ліжники голубі» і буде терплячим, і буде ласкавим, лів руки простягне на зустріч тобі з маленькою чашкою чорної кави». Сподіваємося, що австралійські краєвиди та пренагідні зустрічі з земляками та українською спільнотою ще дехто збирається зорганізувати, додадуть Миколі Петренкові сюжети для нових творів. Зберігаю я цю виразку, а в ній все так, окрім одного. «Не припало мені побувати в Австралії», на жаль, звичайно. Бо в основному була правда в тому, що я справді віднайшов свою сестру, з якою розлучилися ще восени 1942 року, коли нас обох вивозили в Німеччину. Через страхітливий львівський Янінський табір, через Бухенвальд, далі вже різні табори. Тож і розкорковували той бережений французький напій моя дружина з донькою та сином, бо саме в той день надійшов лист. Із тієї далекої Австралії мій дорогий брате, я жива. Це після кількох років пошуків, після десятків листів, розісланих по Червоних хрестах, посольствах до літераторів української діаспори, деяких я знав, а до деяких просто нав'язувався. Лише в Австралії чомусь не писав листів, не передбачав, що доля закине сестру саме туди. Неймовірна ця історія ще й тому, що ми весь час вважали сестру загиблою. Трапилося так, що після повернення з американської зони окупації мене після закінчення війни додому не пустили. Фільстраційні табори, труда армія, Донбас, Сибір, Камчатка. Батько загинув, мати виїхала до сестрі в Броди, де вона учителювала. Вже пізніше при нагоді відправили поминальну службу та й по всьому. До 40-річчя закінчення війни в 1985 році я видав поетичну збірку, присвячену невільничим літам, в ній була поема Кленовий листок Марки і номер, присвячена сестрі Насті, яка загинула у гітлерівському констаборі. І от через деякий час несподівано одержує листа із села Ісківці на Полтавщині. Звичайна селянка якимось дивом придбала ту книжечку, певно, тому, що це торкалося і її долі, і от пише. А чому говорити, що ваша сестра загинула в німецькому концтаборі? Ми були разом із нею і знаємо, що вона не загинула, бо вона має жити. Бо вийшла заміж за французького військовополоненого, чекали дитину. І разом збиралися виїхати чи то до Франції, чи то до Англії, ми вже не пам'ятаємо. Облишаю всі справи, спішу до сестринних подруг далеких таборних рід, бо із цією надією колодяжної в селі ще три колишні полонянки в сусідній Луці також твій. А на Полтавщині весна, а Полтавщина така гарна, що не уявити. Давно не бував тут, саме в цю пору, якось не виходило. Приїздив більше або ж оспечне літо, або ж геть під осінь. От мене приймають як найгітнішого. Зійшлися й родичі, але основне Дуся книж, Катя, Миколаєнко, давніші сестрині подруги. Четверта Шура лахно важко хворіє. Жінки принесли кожна із собою вузлики Дарункові. Тепер митушенці біля печі довгий стіл накривають. Та вкотре турбується, щоб я не спішив, бо варто і в них, і в тих лучанок погостювати. Розповідати все детально, і вже вкотре чую від кожної. Ну як це? що ви не знали, що Настя не загинула. А на столі картопля і сало, риба із сули. Сусід якраз ятаря витрусив, то сам приніс. Курка ще тушкується, але ми вже сідаємо, хоча й наговоритися і про одна на одну. Чи ж гість питиме нашу? А в нас іншого і не знайдеться, бо після Горбачовського указу безалкогольного в магазинах порожньо. Але скоро випивка та закуска на другий бік столу, Перед нами на скатертині альбоми, фотографії, збережені з того часу листи появилися. Фотографії не надто виразні, блякленькі, але неповторні свідки далеких людей. Ось поміж дівчатами і Настя. Пізнаю відразу, бо в моїй пам'яті лише такою вона і збереглася. На звороті напис «Даю тобі свою дічність, а ти її бережи. Як повернешся додому, моїм рідним розкажи». А ось ціла група, дівчата з кількома військовополоненими, настятулиться до одного із них, ставного і високого. Так вона ж за нього і заміж вийшла, сміються дівчата. Дівчата це я так по-давньому, як сестриних подруг. Вони це зморені жінки, жінки на схилі віку. З військівців злуки я знову в лохвицю. Гадаю, на пощо мені допоможуть. Питається, чи немає кого із старших, хто тут працював у повоєнні роки? Знайшовся один. Заступник завідувача був. То чи не пам'ятає, чи не приходили листи із Франції чи Америки? Він подивився на мене пильно, відповідає. Якщо й приходили, то ми їх зразу віддавали кудись їд. Тобто в КГБ. Шукай там, якщо достукаєшся. І от започатковуються довгі місяці, які непомітно і в роки складаються перший, другий, третій Наш безнадійний червоний хрест прихильніший німецький, англійський, канадський відповіді та відповіді нічого поки не прояснюють але й надію не відбирають Звертається до знайомих антифашистів письменників із діаспори Так і зазнайомився з багатьма так і так запраєтарювали книгами обмінювалися Новинами, болями та надіями. І ось нарешті той згадуваний на початку оповіді вечір. І той сестрин лист, дорогий брате, я жива. Що ж, виявилося, що маю неправду, і я писав у тій свої поеми про сестру, про долю наших із нею однолітків. І ми усі вертаємось додому крізь перехрестя лютої доби. Хто піснею, хто спогадом, хто громом, хто димом з крематорної труби. Прикро. Але вибратися до Австралії мені так і не подланило. Прямих рейсів в столиці ще не було. А за частину шляху з дереві чи Гонконгу треба було платити доларами. Просити сестрі я не наважився, натомість послав їй виклик від усіх нас. І от ми всією родиною зустрічаємо далеку гостю. Зустрічаємо я ще з двома сестрами, Вірою та Антоніною, а то вже наша родина, діти та онуки. З Юрбища людською вирізнюємо. Вона ж таки, чи пізнали? Пізнали, а чи змінилася, звичайно. І не те, що зовні. Тут щось давнього таки залишилося в обрисах, в поставі. Скоро ми відчуємо, що змінився характер поведінка. Зовсім-зовсім інша людина перед нами. Людина з якогось незвиклого для нас світу. І це відчуватиметься протягом всього її тримісячного візиту. Відчуватиметься в найдрібніших деталях, підході до тих самих звиклих нам явищ, безлічі проявів людини, яка таки стала людиною іншого суспільства. А поки, Вся наша родина за столом, вже кілька розкішних годин пригадуємо в розмовах то те, то інше. Переважно з дитячого, перескакуємо від спогаду до спогаду. Частуємося привезеною нею напоєм із незнанних нам компонентів заготовленого. Діти цікавляться, а ковбаси з кенгуру не привезла? От би ми попробували, сміється, Та не їдять там такого, без всього того, всього вдосталь. Розкладає фотографії, привезла їх досить. Бо ж є кого показувати. У неї п'ятеро дітей, та вже й дюжина внуків. Нам назавдість. Не те, щоб жили аж надто привільно. Проте троє вже мають вищу освіту. Це я про дітей. Ще одна вчиться. І чи не всі за незвичними для нас контрактами? Топустимо, старший син здобував медичну освіту, то зобов'язався відпрацювати кілька років на флоті. От йому й оплатили навчання. Подіставали і ми свої фотоальбоми. Коли показували ще давніші фотографії, то пригадувала сусідів, родичів, майже всіх. Та й дійшли й до матері. На тому зашкалилися, заплакала Настя, сестри за нею, а мене також щем гордо перехоплює. Вирішуємо, ми з нею тут ще нагостюємося, а на материн до батька в могили треба їхати вже ближніми. Днями. Але перед поїздкою в рідні краї трапилася подія, яка стала начеб камертоном усього подальшого сестриного перебування. В музеї Івана Франка проводилися поетичні читання, і я був запрошений ще раніше. Сестра Раду зголосилася піти разом. Звичайно, знайомлю її з усіма, представляю, хто і як. Зустріч через 48 років розлуки – Зустріч із сестрою, по якій давно вже поминальну службу відправили. Неочікувано просить сестру виступати. Вона вже розчулена своїми словами тільки побільшує ту розчуленість. От я, каже, весь час жила в різних, але чужорідних умовах. Ви дивуєтеся, що я зберегла рідну мову? А я наспівувала над колисками дітей більше Шевченка та Франка. На власні мотиви наспівувала. От саме тут я зауважив, чому вона стала іншою у життєвих установках моральному кредо. Із колись привідного та все ж замкненого в собі ніяковіючого, з найменшого приводу дівчинська із спричаєним звірятком у дочі витворилася особистість, переформована на основі інших постулатів. Ні краблі в завтрашньому дні, остраху перед старістю, з певною вірою в долю своїх дітей, усіх своїх близьких. Мать це необхідно соціально захищені, Ми ж на той час у передень нашої незалежності повнилися лишень ейфорійними сподіваннями на краще, на право жити за власними законами, порядкувати власною долею. Ще тоді коли її подруги та сотні тисяч інших колишніх рабів німецького рейху несуть у собі вироблене би якихось поза волею програмування чи силкування побожного, якесь застережене ставлення до кусня хліба, як символа можливих завтрашніх негараздів, підсилених ще у 33-му році панічним страхом перед недоброю для нас владною силою. «Рідна земля! Боже, хіба це не диво? Сестра плаче». А ми лише й звертаємо із вулиці Мазелихи наш провулок. Вулиця Мазелиха, бо ж колись на ній забудовувалися лише ті, хто спромагався собі на мазанку. Тепер це вулиця Шевченка. Як там не гордитися? Сестра плаче, бо на місці нашої хати досі ще купа глини, залишки нашої печі. Печі, де ми відігрівалися зимовими вечорами, Десь до 33-го там лежала баба, померла в той голодомор. Але ж ми колись так не терпилося. Коли ж та баба звільнить нам теплу піч. Тепер вона в руїнах досі. І жодної із настених однокласниць, що жили колись поблизу, жодної не лишилося в рідних хатах. Декого вже немає, інші по всіх світах не докличешся. Відвідуємо, кого лишень можемо. Не дуже близьких родичів, сусідів. Непримітно на мене Настя підсовує кожному із господарів 10 чи 20 доларів. Гостинці вже роздані, а не віддячити за гостину вона просто негодна. Батькової могили ми не знайшли. У той повоєнний час хрести з могил люди просто зрубували. Тягли додому. Хто не до недовжитку, то просто на трува. Це навіть заохочувалися. Бога немає, до ж ті хрести мають моляти людям очі. Мати померла у Ніжені, де й тепер наша живе молодша сестра Віра. Померла, переступивши в 80-літній рубіж, але так і не встигнувши отримати пенсії. Папери в неї неграмотної були не в порядку чи щось. Померла вона один для мене обставинний чин. Саме в неділю мати з Вірою попорали невелике своє господарство курей та качок, Дали поїсти поросяті, присіли на каналі, перепочити, аж раптом почули по радіо моє прізвище. Вірші мої будуть передавати. Прослухали вони кілька тих віршів, потім ще якось автора. Сестра піднімається, ще щось по господарству зробити, а мати не встає. Посиджу, може ще Микола свої вірші читатиме. За годину сестра повернулася, а мати вже відійшла. Материна могила на старому Ніжинському центрі. Тоді її легко міг би віднайти кожен. Була єдиною, напис на який було зроблено українською мовою. Тепер дещо зрушилося. Попри приписи Московської церкви, люди таки горнуться до свого. І вже поряд більше могил і посвятою українському богові. Я пропускаю, пропускаю і подорож на Тарасову могилу, про яку вона мріяла чи не з дитинства. І Київську, Лавру та Софії, бо тих вражень, зібраних з цієї подорожі, особливо з села, де нас чекали її таберні подруги, назбиралося стільки, що геть переповнили вразливе серце. Хоча тоді ми ще тим не турбувалися, прагнули повезти туди і туди, показати те і те. Поминемо і те, як багато людей набивалося із проханням забрати їх до Австралії. Вона вже вдова. А вони б могли б про неї, і таке, та інше. Але був день, уже знову у Львові, який ніхто із нас забути. Нас запросили в село Бірки, на освячення каплиці, на освячення каменя на місці майбутнього пам'ятника Тарасові Шевченкові, на закладку фундаменту під майбутню церкву. І там все вражаюче, хмара людей, святочний настрій, Дова урочиста служба, вітання і зричиня добра та щастя. А вже потім на лісовій галявині для гостей щедрі підвечірок, насамперед для хору Прометей, який просто дивував усіх на цьому святі. Ну, ми із сестрою також поміж бажаних гостей. І там знову гречні слова, пісні, жарт. Та коли сестра сказала просто так своєму сусідові солістові, що вона вперше за 48 років слухає виконання української пісні. Сусід перепитав «Що ж воно так? Що могло трапитися?» Почувши відповідь у весь Крометей, без якоїсь команди підвівся із своїх місць і заспівали. «Для сестри пісня за пісною, пісня за піснею. Мені досі здається, що на тій лісовій галявині було переспівано не все те краще» що в нашому пісенному репертуарі і то як переспівано. І знову виплило на поетичному вечорі у Франковій вітанні, де сестра пригадувала власні співи. В Австралії у іммігрантському тлумі за 107 гін від рідного Дніпра сестра співала кобзареві думи, розлукую мордована сестра. Читач може повірити слово. За довгі роки літературної праці мені часто доводилося писати про непрості, здебільшого зболені чи в трагічній долі колишніх каторжан фашистської неволі. І в будь-якому випадку, чи то була художна оповідь, чи документальна, я не дозволяв собі відриватися від фактологічної основи. Запасу унікальних випадків життя нагромадило надто багато». І то часто такої вражаючої сили, що витворене авторською уявою, незмінно поступалося місце перед тим, що траплялося насправді. І мені здається, що я не став би писати оповідання із сюжету «Розшуку брата-сестри», як це трапилося насправді з нами. Здавалося, що це вже занадто, що таке переповнить вщадь знеболене серце. Бо так трапилося і насправді, повернувшися до Австралії, відсвітувавши про… Таку довгу мандрівку прилинула біда. Всестряне серце не витримало того всього. Діти писали, вона ж не хворіла жодного разу і тут несподівано. І то саме в неділю, коли зібралися поруч діти та онуки, несподівано схопилася за груди. І краєш себе, може, не треба було запрошувати, тломити душу, досить і тих листів. Може, самі колись би вибралися в ті далекі краї? Може. Коли б не перетривожилася, не надірвала серце, то ще довго-довго жила б. Завести б ту грудку рідної землі на її могилу. Але як зависеш на ній квіти? Доньки пишуть, чудове, дали доглядати могилу так, щоб вона була квітником. І щоб квіти квітли на ній. Рідні з дитинства запитували, які з квітів вона найбільше любила.